تقريرك اهو ان شاء الله وطيب دكي تيسا تقريرك بصور جسر الجاغي ولي هو ليس مولايش الجمعه المسلم ويحبونه دوسكني اذا متاري كشي بمال الخبش كاريني ما صلواتاني ما ساليو بانك خبره بصح ما كاينه ما سرك لا تحسبنهم دبارا بعاكيدا او اعرب خبرك لكي ولي كما قال الزهاد اذا اطال في القصط يعيد حصدته وجناه وما شابه ما يجارى بوفاتين فزيد خلاصي متلبسي لوفاتين شيء يو وشي بسوئی یا لکا اللہ پرشن بلچہ لباوشو کنو بل بئی والی اللہ ما من قسم حکومت اسمان ان اللہ وحده السلطان القاهر پی جمیع العالمی یا تصرو فیه کیف ماشا سچوئی ویختار ایجادا و احیاء اداما و اماتا تازیبا و اصابتا سنگیش ارادوی کشتا قول کئی کنش قول کئی کجوندی قول غاظ بوركاي اكا سوا بوركاي لا تو لا رد له اما على الذين السو بشوا بسكولي او الله فاستاقت لمكي تاكيد شنو ان في خلق السماوات السوريه العمار اخر شكوكو دي او باحاديث القرانيه دي صفاتي ديك صفاتي او نبي وسن بدل شبيش تحجوتا اسمان تبی قتل لستورتا این نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار برا بی قتل قتل واختلاف اللیل والنهار لآیات لئولی البابو بیشکا پا, پا پیداشت اسمان کی پیداشت سمان کی سنگا خبرہ گولمند دی نورم بڑکا ہے کورا و آیا دی سپکی دی د لسوکه کې څنګه راولي دایرۃ المال دی, دی. دی. دی, دی, دی او داس په عربی معنی د معات منطقه البوردی داس په سواې اقو د څورتہ ګورہ د تنګوای په او د کلا کوال ته ګورہ او د زمکه کې ګباله فائدو ته ګورہ وقتهلاف الليل والنهار او شتی او رج بدلی نو کاسمانوس نو کھوزیګی نو ماو کھنخوزیګین د انور صبح سن بکو تیر شیو فلسفہ داوا یزمکه ولاړه زمکه ولر اسمان خوازي او نرسمه مي په خپل باندې دا ارشاغي مي خوازي دي په خپل نه خوازي لكن مخ مشاركين درسونه خوازي يا الله زمانه تر رسوله ډير زمانه پس لګینځ دي زمانه کې وي زمکه خوازي د اسمان نه خوازي نه اس اسمان نه مشتي اوس وایي دغړه زمکه چافیر چولی د نورنا او د انور د بل <سؤال> نورنا وها که تا پکیم وایا پوها پوها د پرسنتی او بلې کې څلغلیشت دي پېصلا والذی قطب عباد المحققین په اهدې سېو کیندې تفصیلا اسمانو کې اسمان پځې ولاره دي کنزمکه زمکه ولاره زم بزران مسل فلسفه لره زمکه ولاره چې د زړې زمانې فلسفه چويلي زمکه ولاره زمکه خوځل نه غلط اوه ویا قرآن ملدی کم دیکھو راگلی کم حدیث ملدی تفصیل نشت دی ادا داشتار پسان نرس کے احمد دیگوری دا اقلیات دی که اقبل کار لآیات دلالت دلائل دی دا اللہ پا وحدانیت مان دی پا فرعلم قدرت مان دی لی اولی البابی دا پار بخاوندانو دا خالص چی دا اشتار پا اقبل اقل دی نچاکڑی دی نغس زید به عمر دین سوق به یو ف سوق دي چې د دې ټولنه بهار وي په دې ټول سرکۍ استانۍ دي او قديم دلته پیغمبر خدا بارا کار کوي تاسو مو وي اا کسانی یسکون الله چې دیو الله قیامت ولاري وقوذن فاستي وعلى جرم بطن د نجيبیا راستینه په واده موه په خله موه په ولې موه قران موه د ما انت خبره کې ولاري مسکور طاقت نه فاستي پبلہ ستیب و ایتا فکر نو سوچ که که خب کس سماواتی پپیداشت اسمان زمکی او نفیجہ او یقون ربنا وائی ایزم ربنا ما خلقت حضرانی پیدا کنی باتلا عباس چی کم شیع نی ناگیتا سوئی باتی نو دیر تا ہم باتل او دیر تا ہم باتل ہوئی چی شرعان کو لا باطل ذا جنا باطل ذا شرعا جائز ند دي باطل وي يا چنهي لك سي چي مو كن د عقلن باطل وي شرعا باطل وي عاده قل باطل لك خوارق باطل دی معنا شرعا نو عاده تنشتري په تور د خاص حکمت مکړیش سبحانك طب پاکي نو سبح سبحانك پاک د انتظار پاک کړس لوچار کړه زما اكيد لازم چې هرڅه تاسو ته ویلا او ابس ندي او څدا ابس مونازع زما پاک شو نه فقین عذاب الله ما وبشکره اوره عذاب په دې پهوش ټول خبره تا کړ او ربنا يا زما رب انك من تخلل راسه اوردنه کی په تا سر سوا کو ول شرم وما ظلم من ظالمان علامه فرمزګار همشت انسوار دمانا زالما نمچماتا. هاریونو پارناسی دیشتن چه گیوم گلن نیشی یویشتی بیا اعتراس کوا موترزیلاو خواریمتا قوست کوا گرد اگبونا چه بیچه هنم وای او آئو امکان چه امکان چه امکان چه امکان اینکا من تدخینا را پاکر او در چه ورد او در چه ورد او در چه ورد او سوار شکنو او یوما یوما یوما ایخذ اللہ النبی تو سنگلاای چې موږ فکر وکړو غنایه کې میرا مؤمن د زړه څخه دوزه په ځی او بیا په رسواش چې رسواش مؤمن نشه که تراس پوه شو نو درته تو فیر نار المعابده مؤبد یا منته نار فہین د ادخال کې اخزه پر مو رسواش او چې هغه دې رو بیا اخزه وکړه وحتج المعترف امور دی په خلاف راه د مورجه اوای چې عقیده عمل تاړو حج استینغه او رزق ان تبذیع اس بکینشتری اغي وی چې مؤمن خو بجرت کوي داسوم وای مونږ مو بس لا یخذ الله الني او شي دنه کې خو به مؤمن نه مطلب چې کلمه ویلا بو جانب نو موږ دا دوه خبرونه ولاتو پاغیم رات کوو پدیم رات تو وای په ان طای تان یو یخت تلو په کې وای کو تیبان کې اساس په باور تقدیر ربنا ازم غبا اننا سمیع نامونا دید موارد اواز کرو انکه اواز کرو انکه پیغمبر سکوی اواز کرو انکه قرآن اینا دی اواز کرو لی ایمان طرف دی ایمان لی ایمان الی ایمان دوار سلی کے دیش او سوی تفسیر انعامل بکن ایمان اوڑ رب پا ربنا فا آمنا بس موان مغورد ربنا ازم غبا رب. بار بار تقریر دید کرای چې سره عاجزی کوي کنه یا الله یا الله یا الله فخذ لنا وبقمنا ظلمنا ذكرنا هن زمننا وكفر عنا فتق زمنا وصياتنا واردنا هنا بلی پوچھ زم ګړې لکایت هموي بلی پوچھ لمن ثوي انجام تاريخه په حرامه وتوقفنا مع ابرار سر دري كانو او ابرار کو سکبو خام روی سکبا ایندام روی انتبا سنگا ایتر دنشی نو توقفنا قبض کمونگا او متلبیسی نماز ابرار دنی کانو سرم التر دننگا دانا چی وصو سرمال دخلا زمانین دے مانا التم ورسر دننکا ربنا ایزم ربا و آتنا موعدتنا را که هرشتا کنس رو عد کردن على رسولی کا پا رسول خلوان پا عبید رسولو یا پا تستیق یا پا ت لا تستيق رسولك ولا تخزن مشروع من قبل وقتها مدخل إنك لا تخزن مدخل فرصتكم كذا وعذيخو نئي نمطلب سمطلب سده مقصود زمان ده, ده, ده اللّه تعجز يمكوما اللّه تعجز يمكوما ماذا تعجز يمكوما؟ ماذا تعجز ماذا تعجز يمكوما؟ فاستجاب لهم رب سين وطا تلال رضي شتار زمان خبرو بنیسی نا بس تجاب لهم فعجاب لهم اجابت مان جواب الله هو تجواب ورکرو یا وخبر انی لازی وعمل عامل بطیم زلک عمل دیو عمل کون دلتے او بل در تشکیتی نمیری والحاکم چلتا زلاناو کیا موی سلمی رسول اللہ تا قرآن کی حجزہ سروزی کردی زمین پک ارزشتے نو إِنِّ إِلَهَ وَزِيَ وَمَلَعَبِلُ مِنْكُمْ مِنْ زَكَرِ مُسَى سَلَيْهِ لَخَذَي يُطْوَالَ خُد آخذي پادشيوي دي دا دي واجنا تبعاً دا تابير سرو دي ودخو حکم تابيري من بعض دا زكاة بعض پائداد بعض السرين دا خذونا پائدادين وخذي سروي وخلق <تصفيق> بي أسل خيو دي فالذين حاجلوا حاكسان تجلتو قدية وغرجو و اوزو زلط و في سبيل و دين زماكي جنكي و اوالو كانزلو و قادل جنج الدرد لو قبنا نهم داغين بايدين داغين و دنباكم جنتون تا چلی گلائن داغين والی داخل منا پورشوی لا تول والمو ثوابا من عند الله داغين دا اصیبوا ثوابا ثواب رجل ثواب او سیب نو ثواب نه جانې پته الله نه لا سره خاص ثواب ما يغورنك پدوکه کې نه شي پیغمبر مخاطب کي او ري مونته فاتوي ماتوي هم شرتون کې غره نو خبر عرفړه کيږي کله چې د کاترانو چې هرکل د امریکا او بختانیا او دا وګهرا ټوکا فرا نه پدوري کې څوک په مسولو ګرځي نه دوی ته تغلب الله یې کوي تغلمه کله راځل د کاترانو لا تقتربوا من علي الكفر من التبص في المكاسب والمتاجر والمزارع وفول الحسد كسبه زيادتي كارخاني وسردي تجاراتنا دي وفصولنا دي وقاطي دي, دي. متاع هذا متاع خريف له متاع خريف لا فايده يا زيوس جهنم دي كسان اتقوا ربهم تقبل ربيه ما دي تقربا أمير الشرطة الوسيقى النظل من عند الله النظل سيزا بينا مرة من يتياجة يجب أن تسوي النظل ما يعد للزيب أو نزوله من تعاليم وشراب وصيراتين أود إلى الشرطة لحبابيشكي بل أسكنت ليو تقديم كاتب جداو تقديم وريولاك دي أو حالة حالة من عند الله بالمستع ترابد وما عند الله إخوة الأبراع كيف يجب العلاس رضي لأنه كانت فاركة وإن من اس باره کتاب باندې بحثو نجا شي ما په فیسبوک نه ذکرې دا کله موږ ور پاره نه ذکرول دي منه نه داغي د پاره باره ایمان راوي په الله باندې و من ذلکم چې ذکرې تاسو ته و من ذلهم چې ذکرې خاشعیلدا اا ځکه اونکی د الله غفر دي ان الله ورکه فائتون لامه لسمن دنیا زکه ساندل د لپاره دی پرځای د پامي به شيکه الله حساب کوم کې خبره په جهاد کې راغله زه لته اوس جهاد د لپاره د هیڅ کس له شاره څخه سمخ کې انځه اکثره ځواب ناغم دي او یو بله خبره پکې د مرابطی ترڅو نه نو دی باندې بحث کوم زکه زموږ یو علامو یو علامو د زموږه معلومه مشه ذاتي الله نه زه پښتې نو مرابطه دي ته ویلې شي ورا بحث دي طويله شي دي مبارزه راقام تا صبح دا وایي چې قائم دي جماعت مبارزه خلا قائم ای کنه نو اصبر او ذل طویله صبر نمبر 3 اصبر على الطاعات د الله احکام شرعی سره صبرو صبر علی المعاصی د ګولان ځان بچ کای صبر په مصائبی په تکلیفونو کې برداشت وکړی صبر المصیبت سبر و صبر الرطاق و صبر المعصیت دریوان صبر نکو مصیبت راغین او در برداش کی سیت ہے یہ حدیث بابی آوائی منا منظر بالخدود لتما الخدود و شق الجیوب و دعا بدعا, بدعا والجاہلیہ دابنکی او دابنکی ج جاربا جارا القلب يحضنو و لن تدبعو ولا نقول اللہ ما يرزی ربنا فین اطلاق یا ابراہیم المحضون راست غنا بلکی او چر په نو مصیبت پر برداشت کی غنان په قلاله دی والسابر مقابل اوکه په صبر کې څومره چي کلک دی برداشت کین ته متایت شګنه چي اندوار او سکارو يهوديان نصارا څه برداشت نه شکاو کنه ورادتو نماتسسي چي رابطه ما یو غلاسب کوله چي رابطو ربط قائم کي جماعت اسلامي ولا خپل کو کې ربط قائم کي نو دلتا الزتكدا وزيحت لكم ودعا سب الزال نجلتاو لكم فحديثو كي تبراباتي ترجمات فاقوران كي ربط ستوي باهم فعلتا ربط طرر ربط طرر ليا ربط تعالى خلال الله أو رابطو مقابلة وكيفا رابط كيش اصل شهداج دشمن طاقه مورتشاكي ناستي اصل پل ځان په کې مقیم کا نفس ولګي نو بدن وتاړو دا نه سولګي خو بدن یې پرې کېږي پرې مورچه کې ټینګ اصل مراد پتاوي او دغه نفس مجازن دې ته مونږ نشکاره کې ویلې دموتاي مماري پورې اړه حدیث ته چې او دڅوکي مونږوکي دا دست پر خښته اوس کو بیا اوس کو بیا د ما پزالم الربا پزالم الربا پزالم الربا وظلی درځوي ته د ربات اصل د ربات وشو ذکره دا د حکومت ما يقيم في الصوري راغب نقول لكم بها دا چا نه دا چا دا ابن کرسیف دا چا نماري دا پکې د بحري موهیت دا پکې دا چا دا, دا پکې دا قرطبی دا دا پکه دا ابن جیر صبی دا لیکن دا تولو که دا کشش دی مرابطه اصل حقیقت درش ربط طلل مرابطه فل اصنا پو دشمن پره مرچکی او په دیکی بیت سوابونه ویده یشفه سوکی دومره سواب دی دزر رشکونه زیاد عباد جویلکی دا غیه نم زیاد سواب رابی خویو لکم حابیسین لها مطالع سیمی غسوه لها بی باری غینتی کې دغه د علامه عینیت الله <سؤال> ګجرکی خبره وکړه او وویل یو عالم دی ځکه چې علامه د الله مګه جوګه حق تعالی په لشي په فضیلته تر تاسو باندې دقیق تر جامدا دا نور نه زکه تاسو یې م چې خاله کلوه عالم کوي زمونږ دی وړو موليان دا پکې اوره د ورغه غناورمه نه د ابن کسیرم راتب له خو اوس نشتي کولای دا هغه پکې اوره کړه ني دا ابن کسیرم پکې نريد انparam تشته بغلات فهمو كيلاد نشيد بوكو كيلاد نشيد ابيا وطاسوي اذا بلانكي سي ويلي ادي سيف خبره بناس ديال شنو بيه بكريزي فبث سطوي اغراحه وابط الغزفي في نح بلادوي الحديث الاسلامي وسي انتهن بكل عدايل الحديث المسلم وهو البخاري شرسو چوووالیس سوکو ابلی کسیر دلتا میر سوویلی ایک سو پین پچ دا امی خازین دادے کشکر بازی تکی زکا ہے با تا سو چرتا دوکو کلار نشری الگلابتو یوکی تخویو حلاحاولای خویلون محاولای خویلون بحیث که خون کل من اختصوین مستعیل القتار قِلِكُلِ مُقِيمِمِ مِسَغْبِيَتْبُوَامَ مَوَرَوْ مُرَابِطِ عجر کمار کبولنیوی دیم بی لپاس مدارک وحاقیم بسقور رابطین خیلکم دعا تین سو چالیس قاضین او مدارک قورتو بی قالو حلومتی رابطو اعداکم خیل ایرتبی دعا کمارتبتو اعداوكم اغیر تریتا سمترہ وَمُتَالِ مُالِكِ بِعَرُسْتِ حَنِيثِ بَشْكَيُزْكَرُوا جَهُو جُمْوَانِ الرُّومِ حَذَرَتُ مَرْضِ تَابُوا بَعِلَ خَتِكَنَا يَا الَّذِينَا مُنُصُرُوا وَسَعِرُوا رَابِلُوا وَاتَّقُوا تِين سو تَيِّسَ تَبْرِي اَوْلَانِ رَفَاسِ لِشَا فُرِي ایک سو ترجمات چه کئی نوغدر رابطو و اعداکم و اعدا دید اصل ربات ارتباط روحی لادوی کما او جل کمیو دے جل تینم دے دے او جار چارم او لفاظ نشا پوری بلکی لیدی نشا پوری لکی لفاظ بلکی ناغا حسبها اکسو تریت رابطا اشدو پا کل مصبرا لامرین پا قدر بطا قلبوها لیوال زوانا سعودا پا که دے ایک ستریت بار تقدیو اسی چرتا بل سواقی لیش دمی راوست مظہری تابرو عدانکم و خیلکم پی صغوری مترسدی والمعابط مغالب ترغبات من عداو عدای روتونی محاربت کم پانتم غالبو بذالکا تاثر مقابلہ ہوگی پڑی ورادتو اغتقوا اللہ دا اللہ نوئے گئی لا اللہ کتر ہونچ کامیاب بشئی نوزد کامیاب بشئی تدی خبر مرادتا پادا بیا فا مرادتا مانے بحث بلغت کی ستاوئی اوگا فا استلاک ستاوئی شما دل تحوالی مرکردی قرآن نوائدو لهم استاتم مل قوة و مل ابن جریف بیا روات مزهری دو سو ست بیا ابن کسیر چاو ست چوالیس بیا ابن عط اس پکی ابنی کسید دبل دپا رہو ہے پر ایو وقت که دا دی جہاد خبت آنے لی پر ایو وقت که دا اشعار دی اور دیر مزیدار دی ملتوی حاتزی بن مبارک پسند محمد ابراهيم عبی سکینہ بیان کوئیت عبداللہ عبداللہ عبداللہ مبارک دا عبیات پتر او مات ایجی تا مزیر روانی دا بوائر فزیر تمیرہ سے تصنی يا فيوصل وعويك يا عبد الحرمين لو بصرتنا لعلمت انك بالعباده تلعبوا من كان يخذب حده بدموعه فنهرنا بدمعنا تخذبوا وكان طيب خيله باتين فنهرنا يمصبيه تعبوا اليه ليكونوا انه نارك تناجب الله تقبول لقد اتقان من قال لا يخذب لا في ان في عين دخان تلهبوا هذا كتابنا تقبله ميت لا يخذب وهذا الحرمين المكه مدينه عبده كذم هذه الكتب داچا مخ په حکم سره رنگدار شوی دی نو سینه په وینو باندې کداچا اثبات له فاراستره د اسنه د چری سباکی وشي کنه ترکي تاسو ویو له عزیز دی خوشبويدا اعظم ګفار ابي د سنبکنا چې ګرته چتيږي او خاستغد شوی دی موږ ته هلته پیغمبر خبره لشتي غلته تمده بلابره د اسنه د دي اخص ګرضو نظر سنده لا پنت ستپور چې لږی وې دا کتاب د الله دی خبره کوي شهید مندنه درو په يلست په د حرام کې ناشته چې ولې ستاسو ترګونو کې راوال شي ورشې او د عبدالرحمان نصانی لې شي مې او یو ملک تاسو تاسو حق لرئ کې عشوخه حق عبد الرحمن ماتداغي او بیانکو منصور ابن وتمر ابو صالح ابو هرره رسول الله ماتوخي عمل صاد مجاهد تر شي په دې د چې مو زکه سستلې کې روجي ورسي ما توبل نکې او رسول الله تر کله پاک دی موسی کنا ته مجاهد مرتبه فلشی طریق اول چې اصل مجاهد روان شي خپل تحقيق خپل پړی کې د خپل جوړی په پایله وحسمات کې لیکري شي نام پکې را چهار سو ابن کسیر د مورابطه تل جمال مستشفى خدای دې زو او نساله ان شاء الله سبب وای او اخر دعوانه الحمد لله رب العالمین بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها دوجها فبس منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله واتقوا الذي تسان به ويرحى من الله كان عليكم رقيبا لتاسرين الصعوي او د تاریخ په و, و دا مدني دي یو خبره د مزامینو په لاس سره احکام عملیه پکې موجود وي د تمدني وریش چې د هجرت څخه پخې راکېږي قادیاتي په رکی عملیات دي نو په لاسرهم او په تاریخ په لاسرهم مدني او د مسائل په د مولانا احمد علي مرحوم په لحاظ ورنا منځلي چې سورې بقره نازل ده په بارر چاکیه يهود اصلاح لپاره آل عمران ده عيسایان د اصلاح او د المسلمانانو د اصلاح لپاره يوم سرجو او په ان کې د خصه سورته وته کنه سورته نسایان هغه ټول چې احکام متعلق دخذ په ديري مصالح ده او په دې په دې لحاظ سره کوم مناسبه ن او چې کله عقیدت کې شو په بقره او په آل عمران کې نو احکام عملی شو او او تفصيل له معنا نه قل کوي چې مناسبت د دې ځای د تیر شي صورت کې يا يهلذين امنوا بیا دغه پس اسيرو وصابرو ورابط وتق الله مقامات دا تقوى کم دی کم زیکی ودا اللہ نے لے گئی تقوى گلہ حلم کوا کم زیکی بانکم دے کی بانکی دے کی بانکی او دیتا ویو اسم نید اقسام دفن دب دین او پا اشعار کو تصوی تشابه الاطراب تشابه الاطراب دا یو شیر یو طرف او دا بل بل طرف دیو بسر براباری پو خواب پو خواب وقتا من بیت بازی و په تبازی دے تو چې زو یو شعر ویم او زما د شعر په اخر کې کوم ټکی راشي نه توقع خپل شعر کې بیا وایې اق ته کې را خپل شعر کې په اول کې وایې دې ته تبازی وایي موښوي نو زما والسه به ما ته په فایس او شار خدل مونږ ووټه او ورکوما علاوه بل څلره به مې باغ باغ زدم تو, تو. کس کې مرامه طالبات ان شاء الله صورت توت قصته وي بغي پوشوي توपक بدرس دوي دم دربا غچون رسیدم درختی عجیب وبي دم بسیار کلان دډ دړنو دال کم دي ان درجه شت اشخاص من کې رب تن د کوچه اتوار مشکرا پوشمي دم دلته پکې ده وي دهغې تصاغد اقراط دي سو د تسبیغ یو کسل پیشکی او خرد لاله اخلي او خياليه داگر اشار پیش گئی ازا نزل حجاجو ارزن مریضتن چه حجاج پیو ناجور ازمک راشی تطبع اقصاد دائحا پشفاها داگی پا ازمکی پا مرز پسی ورپسیشی ناغ ازمک جوڑکی پشفاها اخیر کیا گئی او سوائی شفاها ملت دائل عزال اللذیبیها غلامون ازا حضر قنات رواها الاج وقت دا سخ مرضنا چپا ریو یو انک دنی زراکی نو شیخ خروکی رواه پرواه بشل بي سجالها د مارجان حيثنا لحشاه خرو بک نو خرو بکرو پس کلو د بو کو باندې منی د لرا کمز کې چې دا کوي ان درون تو ورسې ده بهر تقدير الت تقو له بلتم يا ايها الناس تقو له تعمرا صبر شو شاینه په پیرش یاله د اوهب کی سنه قل پدې کې داګه تیمره سلام علیکم فالمنافقین فئتین دا عبد الله دی یو بل هغه مجد مبارک ته سود وړه لیول شي ټول مسلمانان زو تاسو پری دې داخلک سو پښ ان تاسو یې علی او خطبه او دلته غبلہ الی الله و او پدې کې دا رین ولا تهیوف ابتغاء القوم بارتقدیر دا مناسبات دی خلک راځي شکره يا ایوہ الناس مکی ظلم ما ظلمہ خبر کرو الناس عبدو که اس خبری میں امام شافعی رحمه الله داقا مسلکو حالا ہوئی چه در دین مراد صبح دی چه کم موجود وی اقا تی او آئین تک تی مراد کی یا بچر تخیاس لتے یا بیجمال لتے او حنا دلہ ہوئی موجودم دی او آئین هم دي قاتے ام آدم صرف حتاب کردی چه میں ما ذو موجود فرص کم نو دا پکېبل شي يا يوحنا تیر شي غلط ادار کم موجود به هم له خلاص مانکه او اينده يا يوحنا غان کويو بیا زوسه به کومخه نو موږ مخکې ویلو چې په دې حال نه احناف کوي درې درې ني يو ته راقيان وي يو بل صبر قنديا وي نو په اخر باندې خو ټول مکلف دي په عملیات مطور مکلپ دی او پا حدود و پا اقودات مکلپ دی البت فا عبادات کی بحث دی او چی عبادات مکلپ دی نیراکیان مکلپ دی بخاریان پا عقیدت ماندن چی ملتف ورز ریما روحی دید افرز ریما که یو کارکے او ایسا من کنیون نی پا عقیدت مکلپ دی نی پا عمل مکلپ دی یا ایوہا ناسو دا اس اعمال دی مامالات دی نو انسان پاک مسلم خبر فولف ويدامي زلين خبر يقولي اتقو ربكم ويجاد اخبر ربنا سويق فاكه دننه سي غنى مذكرة خذر فاكه دننه وقذر بعد قالي دنن اگر سي غنى مذكرة خذر فاكه دننك اتقو ربكم نكفر مكوى معاسي مكوى خبائح مكوى دا اللاك فحقوق نقصان مكوى دا بانداب حقوق نقصان مكوى الذي <اللزی> خلقكم citrate ishtakriye min nafsin wahidatin dayu nafsna atadam baba wa khalaqa min hadha al-daha aw da khalaqa suku paye mak khalaqa atab de alladhi khalaqakum aw alladhi khalaqa min hadha al-daha suku yinadara bala پدې کې مشهور خبردار ابن جرير ابن كثير ته محمد بن اسحقنا ادم بابا او آدم ادم بابا او دري او دا یو پوختي وې سره شرو دا پوختينه بيبي جوړه شوه دا د تورات حواله ده قران کې سنشت دي تورات کې رسولين او تورات کې پیدایښ اوله حصہ ده نه نو په پیدایښ کې هغه با سلام کړی دا, دا, پا دا. دا نو دا غي حواله ما چې تاسو می وې مشهور ده چیز خیر را دا سرین پایدادا دا مونگا موی پایدادا سنگا پایدادا نو پا دی مسئلہ کی بحث دی ندلتا نقل کی پا دی مقام کی ای کنید خطار شما ما قبلت بلار شما بیار بلار شما او یا یا یا غالبا یا یا او یا دا نبالی دی باویم نطاعی کی دلتا یوکمہ کیا ایمار خان وقت صرف حبیظا لکن محمدی صاق ہے سقال إن كان الهليم الهيب قال السم و لقية السنة على آدم في نواله الكتاب من هل التوراة من العلم ابن عباس و رسو مخذلع من أزلعي من شقي الإسر و لم كانه لحمه و ذا آدم نائم لم يهو من نوية حتى خلق الله من سلية لزوجته فسوها إبراسان ليسكني يبالا ما كشفانه السنة و هبو من نويرها إلى جنة الله أعلمه لحمي و ذمي و زوجتي هم وخذا هم ويلدي هم ببيضها للتوراة حوالمية تضرق الله أيوكما كيامس ابحاة تي با تفصیل لजीर چمورا رئیسکی د قواک پیدایش یو اسره پای کې راشتي دلته پکې یو بزرگ صاحب وګړي ابو مسلموی چې د پختې له پایره د کچ الله د خاورو څخه د ادم دیول پیدا کړي او بیا په خپل دودماني پیدا هي بحر والا لیکلي دي چې تاسو کوئ نو ولدا مولانا تجیده میکلي دي چې دا مشبهه تن تشبیهاً سم مطلبو کختی که گره تو درکه گوگال نپیراش شویده یو سلسلور پندرستم صفحه که دلتنا قل کردی علم ناتویی الاخرهی ویحدمونه یکونه اجهت تمثیل ویستیلا بیخلاقهن وکونهن لایس اسبوتنا علا حالتی نوازی ایس عبادو المراسی پاہی کزل علاو جائے تشبیحی مثلا پا قبضہ کرا تلینیشی نپدیلی حسار ایک سو چوب من صفحا د دې درېونکي دا په کین یو کې مات شته نو هغه مونږ په ایماني په انده چې هغه د شاوې د شلا هم کافر نه دی که چا د سیو وي هم کافر نه دی ښا زما نه تفصیل دی ولې حکم دی دیولې دا زګل تکوما چې مولانا مرزودی یو خبره کوي وا من هدا وجها کی چې داغه د جنس نه پیدا را نو حدیث گرادی قران وی منحا و مین ها دا غین پیدا د او دی من منی او بیا حدیث ک ان المرخه لقت بنزل عندي حدیث هم من منی ورې وجد قران من بس پټو ک نو چا ورته و چې بول کلا ما زسر سکه خبر کړ بیا سوال بس په جواب بیا نورسی نو چې دسی بس ګول شي بیا ستګیره پدې کې قران صفه سندې ویخه حدیث هم صفان دی شید دا. دا دا. پیدا شیدې د پوختینې او یا دې چې خلقه من جنسه نو دم پکې ولزړه داینده دات جین سن الله عبارت مطلب ثروت دی دې عبارت مطلب دی چې دا ټول دیو ادمه پیدا دي یو په بل باندې ورکول مکوي یو په بل باندې ورکول مکوي یو خبر شو او دلتا پکېل شي یګام سکتایبون حوالی ورکای شیاه واې په دنیا کې بلا ادمونه دیش ادمونه په خپله شې دی یو ادم او د بل په منځ کې با زلزل کاله او دیش زلزل کاله دې دا خبره ټولی غلطه دا ک علمشار کې په وای نه وای لیکن خبره را حق دا دا چې دقه یو ادم نور پکې نشته دی په دنیا سو زمانه دا دي حاله مونږه له ابن نو موجوده شولا او دا کوم وخت په وی دی د وخلق قاف الى اكلي بن حادث ادم دبعدي سونبي بي يا پیداکت دجين صد آدم سره نهل براوي خلقلكم من انفسكم ازواجا استغفر الله پیداک استغفروا انفسكم دغه من اس خلقل زنه پیدالا دغه پري شويلي رجان كثيرن دير سري ونساء نو کثیرا سای صوت رول وک خو خبرناو یو خدای خو سر ده کثرت چکمې اسی پړم کی زکه شهر سای به دور بکی دغه بکی خو ډیره شو بل ده خو پجن والی خلخ خپکی نو د دې جان کسینا کی خو دوه ونستان کثیره کی نه او مراد بسونه فا سریب قد نالي خدونه بخذه ناری نه وزنه نه یعنی سلیمی کوماشومان وی الکالو کی نه کین د دور پګور ځنکا خبر لارا وتق الله ویگا دا اللہ نا دوباربیا وی وقتقوووی ونوی زمین پیشنکرو زکر چلپس دا اللہ دلات کی پسلپا جازات او کاملو سفات مانیہا اللہ چھ علین دے قدیل دے سمیراتو لے پکی کئینا تحری اللہ نایرگا تسال نبیهی تحصو دس ربلنا متالبکہ ویدا اللہ اللہ توقرا زمارکارو نوو ارحام ما عطب سبسامه دي واتقو الله واتقو الارحاما و يرقى ارحامنا يعني واتقو قطع الارحاما ذان و يروى اده قطعوه درشتونا رشته ما قطعوه يو قلت بك دا دي او بل قلت بك والارحامي دي دا دا حمز قراد تي او بعد خلقه تم متواتر ہوئي جارلالله په اعتراض نا ی میا دی په اعتراضو راخړی دي بهر والا په بیا دغه پنځه رات خړې وي دایو بل بحث ته چاته مجبورانه بیا یاجر نکړي لیکن شي دایو بل بحث په ول ارحامه سوال کوي دایو بل نا په ارحامه وګوره ورو مې ضروري هاغه ساته د خپل یه حفظه نو دا ته نو نه هی به هغو چا ته په زمې وړو به لای انجام کړي شي چې په کډا ویل او چا ویل دونه راوړی یی سره د بل نه مطالبه کړي ساري په الله قسم یي او ساري په بل نه قسم یي دا و ټیګ نه دا څنګه کېږي او د قسم د پاره هم د طریقې لخوا کما سعود دای زده په قسم ورکوم به د ما او دې به دا قسم پرکې نو بیا خو نه راواله اګه سره دې ځکه پره کوي ذمین محبط تفارکای شفقت تفارکای یو عام خیر دې لکه حدیث راضی اطلحه وابیه کامیاب یو زما نه فقره ملي قسم وی دا هم حدیثه کېشته نو نام یو بل بحثه سو کوي چې والارحام تیک نره لیکن دا هم قرته وی او دیما ابو حنیفه کوس پیل سرووي حمزه قران کې د طول نه ماهر دې به هر تقدیر او د امپکی ادوات او الارحامی پکې مشره الله کان علیکم رقیبا الله سبحانه حالات ما نه نگهبان سوکیدار دې حفیزا یاغوین کې د پلیپوشي مرقه بغیر چې پاک خلک سوفیدار کړي نه ای اخلاص دا آیت دی دا دې ټول صورتو خطبه شوې چې خلک طالبان ني او طالبان خطبه ولې په خطبه کې دې الفاظ وای چې د مضمون سر قالو برات صورتو برات الاستهلال براءت الاستهلال د اولنه په خطبه کې داس الفاظ ایندام مزمون ته اشاره کوي دا, دا, دا غ مقامات ټول په ګډه نشو دلته دل ذې وجینان نبیه ګروسلچه په دې کار ټول کنه امشکات نیولې وی نه نکاله پر باغ درې آيتو نیولې درې کسالو یو د یا ایه الذين اتقوا الله حق تقابه ولا تموتن الا وانتم مسلمون ويمبه یا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من هذا زوجها وبث منهما كثيرا من الرجال والنساء الله الذي تنبه بهم الارحام ان الله كان عليكم رقيبا او مطلبباني درين مطلب احذاابنا یا الذينا منق الله وقولوقولو صديهیس بكم معك يخله ذوب کو الله وب خفادهه فور راديمة اما بعضوفلان ک ل کو د پان کجن نقاتل او دا قصله دا به وروویللي ياتتونونه ب مخک وویلي من دا ننیقاده پاه چې دلته نقاات ري للا بهه او مخاطون في پوږي الله نو رګي او داس الله دغ د پیدا کاسسو کخاطرات او کچشته د اتولي خاه ان الله كان علكمقي بره دے وہ شروع ان پی تفصیلے کم دے کدہ اللہ ورکمہ زیدو کم یوگی تمہا تو خیر ہیں شروع وآتو یتا ورکہ یتیمانت اموالہم مالو نظر دیئی یتیم پا آرابہ کسی تا ہوئی او پا استراد شرع کسی تا ہوئی نابالک جپلاری نہیں نابالو جپلاری ہوئی او پا غومی ہوکی گروچیلوکی چموری نہیں او ورغانو کې چې درنه کومور نه کله لغت کهي ورکه یتیمان ته بالغ دي او یو وتوري ورکه اکه ته یتیم دي او نه بالغ ما یقل سو مال نه ورکه چې ورته وای نو معنا دا دا چې بس بلوغ ته راغ او نوم یتیم تلرشه له نه نه متصل ول مال ورکا او ات اليتام پرو یتیمو سهر یتیمو اوس بالغ شه رسول مال ورکا یاخذ غفلا ای استلا نک استلاخ له ورکه تیمره اند بالغ لا نه بالغ نو ورکی یعنی بالغ دې او نه بالغ وقت په عبارت سمه د ماکانه یما او خو چې نوم دا یتیم ته لا پکې پروت ته هو بالغ شه دې مال ولا ورکا خبر پوشي او روح مو ته ولا ور کازي اته کوي مکه ولا تبدل خبيث تبدل كي مال حرام بالطيب بدل حلال زماري نه بالغ تقسيم و زره کړې او داغه دغه شو زماده شو داغه دغه شو زماده شو داغه سرباده زمه خوردا نو بیا ورته دا خورسته شو دا دا څوارو ماشور به پټه او دا پټه نو خراب غلا ورکوا او ماخ له حرام ته بدل ته حلال ځکه وطن کې خو مال یو یا یو سره بالغ وي شپږه کاله زمونږ او بل نا بالغ وي تقسیم تقسيمات نه کړي تقسيم وکړي کنده کړي هغه مال څنګه خوري به تر دې د وطن کې خدا عادت ته بدل کېو راځي ته اوليا وتوي خپلوان ته ضرور دی یا ولا تاكل اموالهم مخري ما مال دې اله اموالكم ما اموالكم مخفل مال سرهږي ما يخوي مخفل مال سرهږي مخ کې خطير شي وې ته خلق و ولا ما خورا. خل شي او دا خوراک نه مورق फायदा خسته فرات وي خبر پک انه بشكل خراقا ندي حوبن كبيا ظلم لويا اسما كبيرا ظلما كبيرا غنا لويا اسما وظلما وكلاهما من اباص وما متقاربان لويا غنا ده غنا ده لويا الله وتعلوه ويلكن خراق يدي نماصري ذكر سوكري خاناني خري دي طاقي مرقصش كغريبان الخرين هر سکسی مولای کری که پیلی کری هر سکسی خوری اکر دسی بسی روان شی دا اسقاط مروت شی که دیشی پلار مرلی او ماشمان یکیمان پایدشی اگه هم بگدن نکا داتو الحرام دا بلسو و این خبتم اللہ تکسو فلیتام فخانای مسللہ داو عاما یو سرعبا داقبا دا ترلو نوی اکپلوان بے اږي هغه ته خصوص سره یو غوړی دی کنه نو د واخلی پنیکار د ریخلی دریو سره غوولش نو بیا به ظلم به خپل <سؤال> حق دمهر مہر نو ورکه د کړي ریګه ی تاسو به انصاف و نه کوي په محور دې تا مو کې دا پرې دی کنه نو لیکو کنه یا دې وای یا دا ی په معنی کې انصاف نه کوي دغه ما څو کپوس کولای شي د کړي انصاف ونکا پا اتاما کنی پا عدل دا اتاما کنی دو دریج نیا کئی ری ہو دارکی عدل نشکو لی نو دا پریده یا پا مغورو کنی سکو لی یا پا عدلو پا انصاف کی نشکو لی دا دو او دا حلیثو کی دا حضرت عائشه بجنسی روایت دی اگوالی چکر بیتیمو رنگدار بوا نو پنی کابی غستلہ او مہر بیولے پورا نور کوا او د بلغای چې خوخه بینه او مالدارو پټی کوټه بل د ځقتی لپاره بیا غستله او د بهوله قالو خناثه نکيریږي چې رسول انصافونه کوي په نور دي تا مو یا په انصاف په حاضر دی تا مو کې نو بیان نورې کوي د اړې د ترجمه شو چې په کې برموي کي یوې ګټاسو انصافونه کوي په تا مو کې یتیمانو ستنه خلاصو او په خپلې به کول دام پکې او ځان ګونانونه د زینانه بد پھیلن نه ساتي یره گی چې سافر کوي په تماوکي نو پای ها نو پای بخابو و یره گی چا نه پر تحرجو من الزिना د بد پھیلن مزه کړو نکاو نه وکي یا خو داو کوي چې یت ایمان پرې وې نو لري وکي عادل نشکوله انصاف نشکوله دا په یا بد پھیلې کوي خو د یت ایمان و من را ساتي نو فنته نکاو کوي د بد وینم دازه کنه دا لارو د لارو کنه او دین ابو حنیفہ ورته لا بارہ کسره جنہ سره نه کاوه کوي زه وو ګور کنن نه کاوه کوي کی انصاف نه جوړ او ما طع علیکم اغا شتاص حلال دی زنانو تعذ مشو د زنانو په ما باندې نو که ما کریم عامو په بیاخلو یخذ دور مستمل یخلص شو او یا یو یخذی دا عقل په لحصر کمال لري نو دا کتابیته په ما وشه یا پتایل من نسائکم على ال زنان مسنا دوا دوا سلاسا دري دري ربا سلو سلو اوس د تالوار مولانو خبره کو جار الله سي بوې دابي صغير منصرب موږ غير دوا عدل له يود اصل کې اسنتين سلاثه و اربعا لفاظ بدل شو په لفظ کې حدرو شو لفظ د خپل اصل نووت وته بل په معنا کې تکرار دو دي تکرار ته کډوا درې سلو دشي مو یو دعا دومو آیا دعا درې سلو وي دعا عدل کوي سوجینه په دې کې یو وصف دی کې دلته دي زره نو موصوف په صفت د دو دوالي باندې اول په قاعده لري بار تقديره غیر منصرف دي او دا غیر منصرف او تعالی باندې چې پدې حکم ولر خ بیا چې پرې مسنا کې تکراشتہ تکراړ دیولې وکړو د وړ دیولنې دوا دواینه پرېولنی وی هیڅ نه پې چون کې الټ پن کې هو کې دا واو ده کنه ته فهم دری دری سلو سلو په دې پوښتې چې هر څوک غواړي کډ وکړي ځینځي بیا به دوکوي یا ما دکوي نه دوا دوا دتونه دو دو دو دوا دی په لټم دری دری دی په لټم وای دا به نفسه نور باز حضرات وای او پیغمبر خدا نه حبيبي او پیغمبر پس څې خدا په کار نه ښکوال چاو شینه تلسم کوله شي مې څنګه کوم دوا د وصوفي سلو دړې دړې وصوفي شپ لستې سلو سلو الطرقه تندشه لکه په دې وخت کې اجتماع د امه تاسه اجواب امه تاسه د سلور و زيارتي شکري اګته اجتماع څنګه د شيګه غنه وګغی لکهنه موږ ویل چې په صحابه او تابعین زمونه کې د سلور و زيارتي دي شي او بلله د قران نوالميکي چې دا مقام د امتنانه احساناتو دي نه كنول جاهزي وي د دې حاجات بمشه او د دینم د عالمي احاديث پکشته اصله غلاني په دې پوه غ غیل... د مشخليته چې هغه مسلمان دا او دا شو د انګانی خزیبي په طریقه فلسفي یې سلور دي منتخب کړه باخله ریکوه حدیث پکې شتري حجماه امتهم شتري او په دې کې مشران د زیارت لازم شو دلته یمه راضی لګېدل دا یو قانونی پیشکړې او بیا په رات کړه او بیا اعلان اصله وتحدواس مسو فيه دا غيب کونه ستې انوري خبر پکې نه پک حاول امقات کته چې امامان دی نه کومه نکه بشيشت په پښليس يا په ساماني ايمان راغي دريل دي په خارج كرديو اکثر علما دا سووي پدې نه کاکو څنګه نو په دې وخت کې دا اوس سهوي فرض دي امام نيوي نو په يوه طن چغدا خبره کوي مګر داوود او د ماقوم لزار یو روایت احمد لري دي وايي چې اوس لري چې سامان په فلکي چوا زو نه کم نو زه به را سیمان واده کوي یا با او زمون کتابونو کم بعد وقتی سرے پریبوی تاقتی لگی او سرین خطروی ناالکسری وعندت توقعانی واجبون پاکاوی کنا زیاد قوایشات نفسانیوی نو پردی که همس بحثتے کلا واجب وی پرز وی کلا واجب وی کلا سنت وی کلا مصدعب وی کلا معروا وی چی سرے دیماع نیشکو ولی یا سرے فبول نیش برداشکو ولی نغا بیارش نیشکو ولی اقبا نکی خواہ داری نفس فا انخبتم قیر الله تعلوت انصابونه کي په واحد تلف الزموا واحدا تلفواتن والخليه پيوي کورې نکاو کي ديمې سلام او ما ملكت ايمانكم يا حركه مالكان دي خيل اسنستاسو چې وينځي دي داريدو من حقوق ني ذالک دا مذكور چ يوا يا ويزن ادنان يزيد الله تا تعلوت تاسبا بوجو دي تاسبا کګه کې نه ظلمونه باندې الله تعلوت تاسبا ذوقن ظلم نکوي حاول زيادت په له شي په اصل المال المحصوص کی امام شافعي ویل لا تول بچ بمن لري بچي عمر لري بیا پکې خلایې تیار کوي چې شافعي څه په له شي د بیا امام شافعي خبره کړې دا غم پکړه یو خو د عربه اينه واکټه او بیا پکې حاول اصل کې زیادت په له شي دای تصفیه لازم دی بهر تک دا غم پکې دا و اعطوا النساء وركخوا لهن لقابهن مهرن ذلك تا تهینا کی خاونت وئی بعض خلکو ووضو د کول خذبه ورتوی چې بس رما تخاونچو خاون وې ته خذ شوې زمام یې راځه تا وسه مل زما مهر براو دام پکې دی وې اوسوغه خپلوان د يرونه دی جنيبه ورګه مهر به پخلا غستو نو اعطوا النساء ورکی او به راځي وحاجت قاسم ال عربي یاو نم سواد عربو معدد ته دی عربو توي زوئی مهاد دین عادتو کسی من افاغن تا اليوم و حرام تاکر اکرین اضراجش امین بولیسا بغیر زهنن لکر خاوان دخد ماردوی حرام دی دقسی خلق خوری دخلق مهر پلار لگی خوری پده پوشو ازمون کتابون لکی دا اکتول حرام دی خواد توحپی تخایی خوزان نشه دی لیکن ده دینا ما سواچی لس روپای شل روپای مال براکی ر حتا جدیله پکار دی الهغه نه مطالبه وکړي چې کومه وړوکي وي زموږ په سیراکا زه دا هم پکیا درخه زموږ د وطن خداشته وات النساء و دقاتهن ورکی ژوندۍ صدقات یو صدقات دي یو صدقات دي صدقات او خیراتون تا صدقات غما مقرر فاريزة حالك ونها فاريزة مقرر دعمة الجماعة فاريزة معنى تحبت وعطوية لا تحبه بشكل وركي خبره بروش في ايشادي دا تضيورا لما كان وركي خلطا دا وجد دنداري ببنيات وركي دا وجد اصبح وركي ورك والمقرر مطلق اصبح وركي حال اصبح وركي دا وجد دندارينا. فإن تبد لكم عن شئين ک خو شارش دا اخر استاظفاره دی او شیده محرم نفسن د جهته ځاننه په کلو خره ته را درم اوس په کینه حیان جارادو مين هو زمير د مذکر دی او مخک صدقات کی صدقات او صدقاتو د صدقات چکم دي د اخو جماعت ته مؤنث ته له مینها پکارکومینو هو پکارو نچایه په دې کې صدقات کی صدقه بغه پکېدان نشو صداق فقراتن نشو نا کې ته یا پتاویل د مذکور باندې دې ته اشاره پتاویل د مذکور ده او یا صداق پرې ژوند کې دې پروخته کې یا ف ان کلم لکما شیئ من الایطه ک خوښال د ازنا فل د پر دی او شی ل ور کول او نفس اند د حق نفس اصل کې خری خوشاله شه ل دوی دغه مخه ده او د عمر الفاز خوشاله شوې او د جهاد د نفساني له خالص طرف نه فقوني نه غوري خالص زره خوشاله شوې دې شارکې دا خوشاله ته بصري او دابطه سره د اخلاص ته وي نو خري د قشې هل امر يا خطير دن کې او خا حزمي دن کې حنو ا ي حنو او چېو شپه ماريخه خطيريه ته سوې اهلنني او ماريخه حزمي کې خو نو هغه ته شي خطیری دنکے او خحزمی دنکے سمت لفت شو دنیا کی خطیری کی حلال دے او انجامی و قیامت کی پی گناہ نشتی مری لے مانی خحزمی دنکے لے گناہ پاک نشتوی نو حنو آخ او حنو حنی مرو مری او بیا پس رازی یلو ذو الاکلو المری مات حمت و حاقبت حور شفا خوی پا خونکیم خوی خطیری او انجامی هم خوی او دا دوارہ اکلن هنيئا اكل المريء ان ذاس غورا کو چې خطي زون او خه هزمي دون کوي نو مطلب په دې کې څه ګونا نه یاد کې دليل دی چې ګورې دا خوشالته به ګورې سرسری نه وي دا زونه به خوشالته وي البته خپله خاوند ته څه یو باهو بیا رجون شي تهغه خاون وکه د ښه بخه د بیا روون کې د احنا د مسلهې بابل کې ببری او حیبې بناوکې مووان او ر ک فضل حیبا یا صاحبي حرووب او دمین خخ چې با وکه نووانې چ راغله ر به نه کوې یو پې زوجې خل خاون تهوبخي خاون خل بخی ر به نه کوي ولا تصفه بله مسه کوو. مو ور کوي سادهګان وتا صفاحت ویلې شي کم عقل خزر تام وې او ما شومان تام وې لیون و تام وې دي تو سبحاب اسوق مراکه نه خپلي سوقي ديماندي کمال کم سوقي ذا مال لکم مالکم د استاس ملکیت په پل مار ور کا دا پټه ویلې يوسى باسالونسى مالتا سيندا دازو شودا دازو شودا دازو دي ازاز بو كوسوكى دازا مكو دامبلش السوكو مينال مال دهغيره خاستا فقبزك لين ولا ما يوركا وا فخابره بو دو احتمالين يوم مال دهغيره يوم مال سكارن وذلتو اموالكم الذي جاء الله لكم قياما كما له المال بحث کي شي الله صرف سبب د بقا غير د سبب د بقا قيام ود رضوي ما به القيام سبب د طوالي سبب د فاتكه دو حجامي دي نه فاتكه بیر شي لکه تو کوي شي ګرځي دي عادتن معروفانه مو يخي ني به يم کیږي دوه لري بیا موږ شفاده کېدنه سبب د بقا له سبب د ژوند امره پوشي امر د ضماننه چې ما خلق ژوند د بیا ورست په بحثه شویلی سبحان سو کو بزيرين دي بيزي خرچ کوي في قبوائك انا ابو الحجر بمذكي د کساند په مال نور کوي فدريو نو پښت کو کسانو په مندي لازمي ده شپ کسان د پهدايه ګورا او د رې پا ودوري ګورا نو په ودوري کې لا لا چې مال ولا مور کوا پدې پوشي لې ونه دي مال ولا مور کوا مرید مال و امور کوه لی ونے دی مال و امور کوه نا بالغ دی مالون اپی علی حجر دی پکې حدايه والا او نور وایا مورتي ماجن فطری ورکه پر ونه ستی چې حلا مې وکړ حرام مې وکړو مورتي ماجن ما پتو په راملکه شپه په پټین ورکی په باندې مو کاری مفلس الکه چې واده دی زبر زسبق موټره اته موټره دخلو دو کې ولا کایو مکارم پلیس ورکړو مو په ایماجین پکې بلد شو متقدمی دا تر دې او فشل نه پويږي قدم پا باندې فقار دادا شپک پکې د پابندې شو او دوا په نور وايي یو هغه سره دې د دین پروا نه ساتي پیسې راخلی په بد خېلو په جوارو لګي شاپيوي په د پابندې را شاپيوي په د پابندې بل بنده پیسی لگه بیزه مقاماتو که د دین نو ده دنیا پر وامن صاحبی چی مال سشو کم خوالات شو صاحبی نو پا غم پتورا دیبن بندو یا صفیح فی دین نو شافی پا او صفیح فی دنیا ریم پا بندی صاحبی نو صفیح فی دنیا ری پا بندی او دو پکیداشو نو دا اتکستان دا پا بندو حق دار دی. لکه اسلامی حکومت قائم شو درځو رائے بنو د شریعت پی مسلک قائم شو د دی خانان د عمره لغه ستلی شتا شو په جواز لغه او قص پر زناجان لغه وای قص په شراب لغه وای مال تی واره بیت المال کې کیدا د له بل خرچې لپاره څل روپۍ د ورکی باقی به با ملکوتي د له بینه ورکی مال بدلالو برو دا مال ول کوي او په دې اشاره شو د مال صفته ښا إن شاءت سبب دبقاء ذاك جعل الله سببقاء إقامتكم إن شاء رسول المتح الأول لذي وإن صلبوا بالمال بأ والسلاح والون مال ذا مسلمان وصل ذا أيوة كيوية ذا إذا سبع النساء وردت من نرسل شبريه ذا ممال اللغة الحساب وكذا خذي شخلقه ذا محتاج بن عباس ووروبيش رفعه خواتيم الله في ذاك ذا اللام مهرون ذاك خوراک نیچے کہے دے اس کن حیث و قصد طبیحہ خضر چکم لے کی قصد کئے کار بڑی کی پیسی یا الله مال دوزی کا حمد او مجد حمد رعزی صفت بھی کی پا فعالو او زرگی برکمالیوی مالی ابو زنا پر چاہوے ولی روپے فوقیدی داگو دنیا نے زکی وہ اگر دنیا تیمین زکید دو دنیا نے بچ کئی پا دے پوچھوے من اسطبنیا کرو مالی سکچ م وجل لك قوم حين سرت الى الغنى وكل غنى في العيون جليل اذا مال الدنيا المرء رغب اليه ومال الناس حيث يميلوا بني قوم في خلق الدرون كن يته هر غني بسكر الدرون شي دنيا مايل شي كن بسري باندي دو خلقو تميل شي وليس الغنى الا غنا في من الفتان ما الدرق سم خيسته عاشي يقري او غداه ينيله يا ما خن بروور كيا سباور كين پدې تاسو نه پوهېږئ پدې دنیا تروبته کې هیڅ تعریف نې او څلور دنیا کې اکثره ځي څنګه ورکوم هم مثال وسور کولای شي پدې شي رګي په ساه وړي څاډه غونډې شي او مال دار شي چې رګمونه نه او خپل مکه شي او شي ته پوسم نکړو دغه پرشنې ساه مال ذات نه خلک او شي غیري مزوګه او مقامات تکترین لولت تقا لقلتو جلت قدرتو که در ما خدین ایرنه ما بیلو تاقتلی مالا عرص کولیش تقدیر مال خشه هم ده و بد هم ده یو محبت تما لی مقیمه وضحط کهو محبت داشت دا حرام و حلل و پرخ او مال نداح خنا راواشه یو مال ساته حلال او په خو مقامت استعمال او نبيا لاحذر لله با اسنيني لبي اسنثيني یو فکر جن اتا الله مال فصلت وعلى حق بل هديش نعمل مال صالح لرجل صالح دا پکيا روا نو پدي رنا کی خبر کوا نو بذهب بحث ورزقه فراک ورکوي دي کمال دیسو پاولا پا دیگ مال کی وکسون جائمی ولمور کوای پا دیگی وقولی علم قور مالوپا روغ خبر رتکوی دا مال ستا دے ستا دا پار جمع کوما او زخو امانت داریما زخو دیسنی مجلس خبر مال خورمانو تا دیگ پوشوی اون دا بوتو دا که دا مال ستا دا مال ستا دے وقتلی اتاما امتحانو اخلی دیت ایمانو حتی ازا براغو نکا حتی چورس اگری کاتا امام وحنيپوي نابالغ دي نو ارغ سودا کوي نه شي دلس په یواله ورشتان کې راوړه لګل شي ورکوا ورکو نه شي امام شپوي نه پیسې بنورې سوداګان نشي کولی نو اځې امتحان کوچدي او خیال کې غوخليو وحنيپوي نه سوداګاني په کوا وقت الجاتامه امتحان او کې د ایمان اذا بلغو چې ورشي کې نو مخکې نو وَإن ألّا تخضب نکا نکا نکا و این خپته الله تخطب له تامن التبوهانی په ری دي تیمه سره نکاح کوي له کې تاسو انصاف نه کوئني کیه ما شي او دلته اوس عالمي دي نه کیه ځات راځو راشي نکاح دې مرکه نه کا نپږري دلته مردا نه نکان نکان نه بلکي مصلحت بني کا مقصد بني کا مجامعات چا توي کا پرهاري پور جوړ بالا په نکاح سماري بني شي این آنست من هرشتن کتاسو معلوم قداغین سپوها نفقبو الیمام والاهم مالون هرقی اکره معلوم امنا کنسیل باکی اسن شوئے لی بیاوالاش علم اصول تا تو علم کے سو تا سوالشی مفهوم مخالف ورطا وی نا مفهوم مخالف احنات نمانی مفو ملو سفم نمانی شرط و نمانی عیلت نمانی اس نمانی کہ انسا معلوم خوالوار کئی اکنس معلوم سبق ہو اس نشتی آو میری ما مفو خالب معتبر دے پڑے کے بے اختلاف آتی نکن انس معلوم نشا نمال بنوار کئی ابو حنی پوئی نقم رک بنا کے قرآن خاموش دیتی زکم زنے وی آقل لے بالق دے مکلپ دے منزبکی روجی بانیسی و مال بولنو رکے مال چونو رکے ہو غائل سا نو رکا مال نو رکے یہ اوزل جواب داکھو او بیا فکر بله مسلم کو دانا بالق چرے قمخل دے او دی نا بالق دے بالق شو تنزللس کالا اشپارس کالا ولسکیر سو او داغی نفس بیا دے اقشن نپوئی گی ابو حنیفو ایچی و پینجیس طورس ہے مال بولنو رکے پای اناست منوست کړه که خاص د مال په سمعاموري غوندي په ها دا کله په سیاق د اثبات کړه سمعاموري عمر په اعترافو هرغله مال ولور ک نو یمامن مال بول نور کې ښا زکچه اوس نه راغله دروشد نو مال بول نور او غو خليفه ور کوي با زکه چې مکلفین سکه ول مال نور کې ا مفهوم وتبرنه ده نو په دې لهاسته خبر شو دیو و من امعن نظر اپی ما ذهباب و حنیپا نمالیمی کچند دا غریر بل بحث او طالب میشت خوصو مفید دیل دی چا آدم برا شی پوخ دا آدم کی ولات اکبو لیوہا مخوی داونت اسراپن حالکونکم مصرکین درد اقرائی داتیبانکون او وددارا او مخیقیدون کی, کی و او مخیقیدون کی, کی انیت پرو چی دیر آلوی اجلاع مال ما ولا تغلو في استلاف المصرفي ولا تغلو بذره مبادي مقره لما بذل حاله تصبح حد يفي كون كي وي ډېر ډېر کوي او مخکوارې کوي ده حبنه يافي کوي او مخکوارې کوي کدي پوه شي نذسه باندې کوي ومن كان غنيا فليستحبب سوق شي مالدار نزندې پور فکسدي القريد ومن كان فقيرا فليش فقير فليأكل خرب بالمعروف ومعلومه طريقه په دغه ځکه چې بحث ته چې په مارو ترجه مسئله په مزدوري به خوري په بدل با به خوري او په اسي به خوري مقولاني ومركبنا الثاني كما تر بالجساس بالاحكام دا په با اسي خوري حاجت په بنیاټ اسوقه د مزدوري په بنیاټ به خوري سيد جبير مجاهد ابو العاليا او غیره وای چې دا ولي فقيره پا 파ره یي خوري په مال دي نقرل کې پایا علي اجهت القرظ سوکه د قرض په شکل به سوې ده مزدري په شکل به اخري سوې ده کفايت په شکل به اخري سوې ده قرض په شکل به اخري کدام کې عبد تجان نقل کوي ده عمر فاروق روح الماني نقل کوي ابن قشير نقل کوي و اذا بل بيت المال کې څنګه آمد يا يتيم دا موالي ما دا يتيم متولل شينا څنګه وي چې حاجت من ما خريم باه په طريقې د قرض او چې حاجت من نيمه نبي قرما بوخاري کې بيږي حضرت عمر فاروق تک اتیا ضرب په خړل دي بیت المال ورچかれ وو فات کېدون زوی ته وای عبد لاول نه بغړې زما د قرضو اداي کی خا د ټول نمک به زما قرض یادای کی دا قرضې څنګه په وختونه خاجد تور کو حضرت عمر له تم خاج په یدول عبد الرحمان او ته وای تاې تا. زما اخرت خلابه زما اخرت خلابه لاول مرځو کې چ خپل پټي به خرڅ کی په کپدی پورا څوډه راغره نو بیا په لسی خاندان له مطالبه کې چنده بغونډه نو چې چنده برابر خړی راغله د قریشیانو بهربا دبل شان چندې نه غونډي شپه اتیا د روپي خړلې او شپه اتیا د روپي پدی درې خړلې چې کله تلمچه د یتیم مال خوې د بتول مال مال د حاجب په بنیا دي خرمو قرض زبا قرض سی موږ دلته خروخ نه او د بشمیر خرو او بیاندازی خرو اقداقشن پا تاریخی دا قرضی خولی ندعا پا کیا دوا پا ازا دفعتم ایلی هموالاں چا ورکو یقید ختم المالونا پا اشخیدو آلیم گوان پی مقارک لے چی علکا دا دلاس روپای شن روپای سر روپای پتھائکو دا وکفا باللح حسیبا فرد اللہ حساب کرون کے سووی دا بازی آتی دا اللہ پایل دے وکفا اللہ حسیبا او سووی نلہ بار استعالتا وکف وَقَفَا فُرَدِ الْاَكْتِفَابِ اللَّهِ فُرَدِ اکتِفَابِ با اللَّهِ بَانْتِي حَسِيبَا حَالَ كَوْنِهِ حَسِيبَا تیس حال تکے جا اللہ حساب کون کے دے اللہ پورا حساب کون کے دے اس نور مصارع کو زر زمانی خضل مراث نشتی پا کمزے کی پا را دستان کی پا, کی پا عرب اس پختانہ کو من عرب منو خبر رو او دا په دې یو من خاليب بابا نسي خو ورسېږي په دې څل مزره وایي ګمه شپوختانه د خاليب بابا نسيږي شو په دې څل وسنه هغه عرب دي شو نو واده کوم ځای خړې او څنګه خپل یو کړل نو دې نو خبر نو خدغه خپلوا په او کډانه راځو دا خو خاليب بابا نسي نو څنګه نسي په شلو تر دا خبر به خو مضبوط ده چاغي میراث نور کوم بس دا یو بد دي د نساء انسيبو لرجال نصيب من تركه الوالده وللنساء نصيب بس طرق ده فرخه ده غينا چې پرې لمور پلاټ ول اقربون خپلوان اوی ده فرول ور کول خو چې بالغ بو یو بنا ما شونه ور کول بالغ لا او بل به اخلو میراث نو ورکو اپورته له ما شمن له ورکی خو نه بالغ او خو هغه خو بالغ خدي لينه ورکی لرجال نصيب خضب الرحساء دا مما داخل الترك الواجي بريمور بلار والاقرب الخبلوان وللنساء اذا خضب نسيم برخره دا مما داخل الترك الواجي بريمور بلار او من احناف وذو الخبلوان قسم الخبلوان لا وليو او يوزات الفروز دو دوك او بل زوات الارحام دي درې قسمه شو نو شیخ طلوی د زنانو په وجه باندې راغته زوات جوړوږي راغته مې راسمې لایي حنا او او شي ما مې وې او انور مې مانكتر به کوې یم یا څور کوه زوات بل رحم دي راست مې لایي چې قران کې کوم نه وای نور باندې طلوی و سړي د زنان په وجه او دریم جدين زوات ورچ قران کې په حديث کې دغه برخه مقري د لميم ورکه رسول مغه ته خوې زوات له او بل ده عصبه معتبات بیا د وقس ميوتن السبيوي بل تسببي وي سببي اوس موږ په سببي سووي نشته په خاني په داوا چې زما یو غلام ده هغه آزاد کړه اغه مرشو میراث ماته ملات زسباب شما ما اعتاق کړي ورو زسباب شما نه د میراث ماته اوسمو تخصوبي او تخصوبي ویږي کم یو بل ظلفه هم ده یو سره راغی داری حرب نه دلته مسلمان چې ما پلاسه ده په پلاسه او سوکې نشته دي ما وي غم خادم استاد رښوا کومه غلطی اوس ولکاون راغی تاون بطور کې کومه میراث پستا زمام یې اوس وستای هم سبب ویل شي یو مول مولق توي یو مول تا دا دور دیلے گا نو دا اس نیشی سببی بیا نسبی کی بیا عصبہ نو سبی عصبہ عصبہ بی نفسی عصبہ بیلغیر محل غیر زا لون لرم او زامن لرم زما لون عصبہ دی دا زامن پا وجدنا عصبہ بیلغیر زما لون اندیو زما خوین دی. زما خوین دی اصبا دی زما لون اصاب دی دا خویند وجہ اصبا معل غیرو اصبا بل نو کم ثلیت اچی مرد ملایو که لکہ زما لون تا ملایو دی گی دا زامن پو سرا یا نوستو تا می مراس ملایو که داگه سرا نوستقی بیدن اگر تا مراس ملایوright نوستقی معصاب شوی خویندی لون اصاب دی اخویندی معصاب نو دا اصابا بل او عص معال غیر اوته ویل شي لونهیم دي او خویندي م دی دي دا لونه زما عص شو معال غیر د خو د سره دا پهې عاعصبه معال غیر بلغیر او عص بیننفس ن چې په خپله ناری نهوي تعلوکې دموننی سره د زنانو پوج تن وي په خپله ناری نووي او تعلو کې دمون سر رې د زنانو پژ شو عصاب بین ننفس محلیس کی انحق الفرائض با اہلها وان خلوی حصی مقرر خواندان دا فرائض دا فما بقیاء فهوال اولا رجل زکاری چه کم پادشی اگر با ملت پیدا کی کم کپلوان دا ملتا دا ملت پل دے او دیر نزیر دے او پا کپل ناری نرے دیتا سوی عصبہ بنفسی او چنیز دی موجود بی لرے بنائی دا خوشو عصبہ عصبہ بنفسی عصبہ بیلغیر عصبہ بیلغیر. عصبه نصبه عصبه سببه زواعت الفرورو چه حزیو دم خوروی او چه خیق پلوی ده ملی سلوی ده وجه زلانون اگه تسویلشی اگه تا زواعت الفرورو بخوروی احنا پا قیتنگی راسوار که ده نورنی دا پا گل او کل کل سعیب عصبه هموی او زواعت الفرز هموی دوانا پا که دا هم یو خبر شوی دیو منگی راسوار او دا دین ما سوا نو څل پور کو کنه نو بس پدې کی مما قل منه باغنه چې کم وی او قص ردیبی دا د مفکې معنی بدل سو عامل بغیره او دې کوی د پارتو همدا چې با دي اموال په پات کوډل کې شګان حضرت لګي وای چې اسونه پادشي او د جنگ سامان پر شړول به خو درو پک برخه نه ورکاو پدې او تا هغه کې مونږ یې پکې لا سکی پدې لګي دا مشري زويچي نه غل پکې زیاته برخور کوي په دې پوښي دا تور د غښتوا دا مشري ولورګن پختمنور کوي دا پټې د مشري د تحریک شو او دا پټې د مشري از قرآن د مشري شيغانو مسله دا ده نو مما قل منه كلم يو كلل په هر سكي برخه ده بار سكي برخه ده او دا د غريبي کعدم توریش زورت د معاملې نقار او یې خزي له خلق پکې نه ور کوي پختمنور کوي کنه مآلمنور کي پیسې ورکي کسور پیسې ورکي نه پټيوله خامخانو ورکي نو مين ماقل مين هو کسور شيګا نه مې برسو فتنو مې برسو عربو مې برس هر څو دي کار کوي نو هغه اماندار پې پښوی په اسلامي نقطو باندې د خپل مشتري او د انګريس په قانون کې هم یاشتره نو دایولې ورکي دا نه ستغدوره خلک به شمیر نه دي الله احکام نافذ کوي پساسر کې دا چې خلکو یو کې شریعت وواړو یو با چا نور شریط غورو انګريزان په ویشو کې وختانه په ټینو ورکای زه دا خزميراس پور ورکوي په زه یې ورکای نو دی به چا کې شي نور کو ځای یې مونږ شریط غورو دا دې د پایضا کېږي قانون د شریعه کې او په قانون د انګريز کې هم دا مساله په تدخزميراس ته ګرځي مهار تقدیره د دا میراث لخذو شته او پښتانه خو نه ورکای دغدغې پر سم د کوسو کده دغدغې میچنته پوسوکا د خځو میراشته وای نه خو د او تاسو خبر نه چې په پنجاب او سنت دبی په سین کې خځه لګي د قران تر وعده کوي اخبارات ګوري مطابق په سیمه کې بحث شوه دی دی خځې د قران تر وعده کړې سپینه ځایمه بوونه دي او قران بلولي او د قران تر وعده دغه عوذ بالکهینه وذکرتی فاتل ذیکرنا من قران اقوله ان اعوذ بالله وذکر ذلته وذکر کینه فاتل ذیکر مد ذکه تو وذکر کی کن زما سیال سوق دما مقابل سوق زما سوق ده ال تدی برابر او چخور و کینه وستا برابر سوق نشی باہر تقدیر د مما قلنا منه او کسره نصیب مفروزه حصې مقرره ټول ضروب دي بکواس ته پیغمبر خدايانو ورکاي او ذاتين شو ورکووله او غشي کوم دلونه وادکیږي او زما ستبلونه وادکیږي نو دا ټول ګرال خبر دي خلخ ریکاي حصې مقرره اخلاص شو خبره نو دا ټول مسالې پکې اړه وه وې ظاهر قسمت او نخربه کړه جهاز شو خپلوان تقسيم تا. حال قسمت به بھی شو پایلتون کی اوگت دے اول قرباء والیتان و نساکین مقدم شو او بخصم پلے گئے پایلوان حادثو چه میران ستا نم اعلیٰ ویگزکر شددو دے بعض سبایخو محجوب بھئی لیکن اس پرتو حاضر دے اس جویے ہمشت دے نا سیح محروم دے حاضر دے او پلار ہمشت دے نیکو محروم دے کنم یا زو والیتام ویتیمان والمساکین ومسکنان تردی فرزقو منها خراک ورکیت تردینا سو کوئی دا امر دا فار دا وجود دے سو کوئی امر دست دی او بیا سو کوئی منسوخ دے از سو کوئی محکم دے دل تمپکی بحث دے نور کی دا نو دام پکی دیش دیل اخبالوان لبرا خورکو کنا ورکو نو سو چوئے ورکو وی دا منسوخ شد او کوم مرسوم ده او یو صحابي صحابي د کتابي ورو غالبن ما تقسیمه نو باور وکي خيرات وکړو او ویلي چې زم ما ما او د دي حق دی نو بس دا په کې ميار وره نه واجب دي سلام او مستحب او په هل مرسوم نه لا قولاني فقال بخاري ان هي محكمه ليس منسوخه دار صحيه واجبنا للميراث ما تطبين فنسو له كوار و من مسور ابو مصعب الرحمن بكره بلاله الشرابي والعصان القادم سينو سعيد الى اخره انها واجبتهم كان ولي بيت وسيطا فامر بالشهر فا فضربت شامل الحاضلات دارس تو ورعى اعطى من ولي مصعبه يقسم له تقسيم كل قال ذو هي محكمه ابن كثير من بالاقول عم يتوب هذه هم بعض العلماء اذا منسوخه بعض سعيد ابن جوهر حواله ورکوم اغه وای نه خپلوان وارثان حاضر شو یا او یتیمان او غیر وارث حاضر شو نو فرض کوم غیر ورکه ته او تو وای و کو لهم قولم القد تو په نیمه مال سو او دې ته په او دې چې کم به دیتوای چې بس تاس په سره د ورکه لوشو چې اوی دا خبري مخکوي او سمښتوي وجوب نو زه یم څوی او قرباخ پهلوان سیمرا څوار قول ما رفه از سکه دا ټول منسوخ دي خلق دي او سیادي يا از هغدي شوي مال در نه فاتت کیږي مال در نه فاتت کیږي وصيت توګه کنو نو وږیریږي هغ حاضرین خلک پرز کچي دا او سنا جوړه ده سره او دې وځ حاضر دي دیوس کا دینه جوړه ده مخکي خو دې اوس بل ته حاضر به وای دې فخپل را جوړه او دې خپل ځان نه ورستو رباني کوي به چې کمزوري او یریږي پاره باندې نو دې بس زان پر اسکا چې پر اسکا زمورکه یې غمو زمواره مشمان پاتګین زبس نو د دې دیوري نو دې دیوري وایي چې لکه په سېورکا کای راتو دا نو سوکو دا هغه دې چې مليسته حاضر شوی په وخت توسهت اڅو کوي اوسیا په مورادی چې هغه توسهت کې دې نه غوي الکه مونږ یې سکه کړي شوکا چې کومه کوي نو یخ شلريا اوسیا یا غا حاضرین وویره گی یا غا ورسه دی ویره گی دریوانا ودیره گی ورسه ودیره گی حاضرین ودیره گی اوصیه کم اوصیه الَّذِينَا قسام لو ترکو فرض کا دی پریدی خوده او اس خود نو پریدی گا نا فرض کا دی مدد کی او پریدی رخ بلدانه زورتن بچیزی اوپن کمزوری او خاکو یریگی دی علیہیم پاکی بانده چې چپ آگا وقت پرس کی دا مریض په پلا او اس مریض دی خودمال پردی دی دی مریض تا دی او داس اگر من دا حاجد دوائی تا زان پرس کا دی واسی تا زان پرس کا دی واسی تا زان پرس کا ستا مارکی گو دا بچی دی پای تباسی چل کے تو والی ری سی تا وی ناو کشو اس خیرات انو کا تو والی وای دا زان دا پارا او مسالکی د فارکه چې دی پریږي روس د خپل ځان به شي او ییږي د هغي په حالت باندې نفلی یتق الله دلی مو ییږي د الله نه وی یقول ودوی چاتا یا کما او توی وینا کوي یاودی وی مریضان تا پریپوشي يا وجب واي په سټ کې قول صريدا رو خبر کيبل بل بل پرسکاينو ځان پرسکا نو ستا پرسکا چې يتيمن بچي پاتكين تبسکه نو تم دغه يتيمن تخې خبرو کا يا ست دي مریض تخې خبرو یا يا سو حل شي اصمت کا الکبر جاي مال کافي خلاص شي يا وجب واي په سټ کې قول <سؤال> سي روغي وسه الکد مرخات شنو مکه وخا انو له مسلوخ او تاسو معلومه وڅټه څومره کې دي شي والسوس او بیا حدیث کوی سل دیر ده و سل سکثیر و سل سکبیر سال دی گو قص تل گلا واقع په له کړه ز بیمارسو د حج موسم کې او نن بیا کله رسول الله زما تاسو ته ما رسول الله زما یو پات کې نور څه کو نشته دی نو زه وخت کوله سپټول مال مینا قوم کوله شمنا پسور یوصل سکثیر او اوره ما کی پسل سم کوا دغه چې سکثیر کبيرو لكم ابو عبدين انك تو انت فورك ورستګاریا خیر میا په دې د تیله خلی با با غذافه لا سوستکی الله وليقول قول سديد ان الذين كنوا موالكم كم كثرت او بلا حق خري بین حق خوری کنم مزدوری کئی کاری ولا کری بے قرضی اغسطی داگینا داگانی یتیم دے قرض والا کری دی فمزدوری بعدی خوری فتح ولا آری ناغذی خوری خود ظلمن پا تریخی ظلم هس حقی نشت دی انما اکل فیبتو نارا دی اختنکی خپل و خیر تاور و سیر اسلام او دا عرب واي پدې پکې دی انما يكل <سؤال> في بطرن و انا بغت خيته پډکه خيته خوري پډکه دی وای مې په او دا تعابير شاعر چوي په خيته یو خل مړه دګه خيټې پورلا تو سبب داور تا پور شو سبب داور تا پور وې لهش و سيسلو سيره ذل ذن جہنم تا وی ظاہر با آیت دا حکم عام دے لیکل من یا کنوالیتی مؤمنن کانا او مشرکان مصالح معلق مشرکوی ایزی لعبرتو جعومی لفظی لالخو سببی حیبرک الفاظو دل رے اسبابو تمہیں نگو رے الفاظ عام دی که خاص دی نو بس پر یہ خبر پوچھوئے کنا ارسو پاکدن نشو تم پاکدن نشو او زب پاکدن نشو کی پیر سیوی خوری پاک بسی مور کموونی سي به خري باغ په پښه پښه شه که خام سي به خري باغ ور پښه شه که مالک سي به خري باغ ور پښه شه کورو خوي که تاريخ خوي عصمت مال ناغه پکې دان ما به خبره کړو زمونږ يا مولانا وسيرالدين مولاناو ناګل چاګه وکولا شاګردو ته چر مولانا قطب الدين مولانا قطب الدين زم ما استاد استاد دي مولانا سيرالدين د غروشټو چې داغه ورا لهمو دا ورار استاد او دا ترجو شاگرد مولا صدیق شاگرد اونا پطبودین چېونه هي استاد او وراره اعظم زمارتون رسي استاد منطقې ډېر ماهر نو هغه پطبودین سره وي ما سبق وري نو التے ایوب خان مصر کو استرالیا کې دال نظر په ګټلې ویډیا دال نظر تاسو دال سر په اوسه شي نه کنا هغه زمانہ کې ور هغه یو نار پسې ان تکي هاو دي او به سره امرزو شو لسته دلاور کا فشل دلاور کا پاو به شو بیا مونږ را کوو بني خطو لیکو سره تا چې ساده یتنه خزره ده یت خزره او بشيدي دا مال اندوته وکړل چې سوريزن بر الله موجب سو یاه که ورسته پنه کاره باندې دا کار ګمان کول دا د بنکار انجمه یا کو اسقاط خبره کنو او دل او ورکا او دل او ورکا او دل او ورکا تا سن ورکا ہے مذرم کوداً کدہ حالات تی اس قاتو اکیج او دل تشده مرشی نووی لاول پاکی تاکبین تجہیر تاکبین پیجنی کفن ورکا تجہیز مانی پجاس کسور اول نو تجہیز و تیار اول سیت ہوئی خوئی کفن او بل قمر کمل کفر واسه فرکه و بل کنی کما کنی خو یوسلو روپۍ اس روپۍ شل روپۍ بلگی نو دیولگی نو بس سانډه پټه دی او میخی پکی دی او ما قانونه بغه ټوټه تکني دي ګور دم لگی او چې جیبه دا کري لجا ولالي په کاثر دا دا سره چې خالبانی مړه یا په صفاتی یا باندې پاتې کني فاتو خيره خلاص دې ځکه او خیر خلاص بکوي نو دالتو لخوا د ناروادي خیراتونه ناروادي ډوډۍ ناروادي کفن ناروادي حسچه اخليت الناروادي بس خونو یا اس د میراث مسئله شو کو یوسیکم الله د وصیت معنی مخکبو کیا و کول د یو تن بلته یو خبر چې پای کې داغه بل فایدوی او ترجمه یې څه یو څړې مرکی یا کی خبر کینغه تاسو یې وصیتو د اصطلاحي دا نور وړاندې کول د یو تن بلته یو خبر نو الا مون توړه او په دې کې څه فایده ده زمان فايدادا نضيت وصحت وإليش أن يقدم الغير ما يعمل به مقتلن بوعظ في أولادكم ببارد أو في توريش أولادكم في شان أولادكم السنبكو للزكاري مثل حظ للإنسان ما أعلم بوركي دائش فمثل برخي دائد دو جينكو هر غير كيش آلك أو جني مراس أخلي نالك وساخلي دو کغه په تو کی وی کغه په خو هند ورونه کی وی کغه په ترو کی وی پټور کی زمات رحم دی او تورو می همدا تور ته میراث میلایږي چې کتر می موجود دی هم اساسهيره نو په دغه کې دا بس کی داتو کله چې میراث میلایږي الله چې کله د میراث میلایږي کې دعا یيني زما پاتش خلق به راته کې یيني او غل لګور کې وصلل خبر ده چې هیڅ کوم جنے چوادش انسوکر کی گئی اکثر خوادگی کنا نمہر بور آسڑے ورکئی جامی ور آسڑے ورکئی ڈوڑے بور آسڑے ورکئی او لس روپے شل روپے بجی پر سر جایتی شو او سراب وادم کئی مہر بمور کئی خضر بم ساتھی بچ بم ساتھی غم خاضی بم کئی نو دفع سی جایتی که دا غز جایتی بار تقدیر دا الله عادت ته چې د سیکړې دي او تاسو تم څوک نشئ کولای لا یو سره ما يفعل او مسلو دا الله تاسو ته څوک کولای شي وای زاسی کار کوي کړئ مې کار دی حکومت که حکومت وګوره نو ته به پويګې زه به پويګم سو کو خو څه زکه کومه کړه عقل کم دې دائم حاجت ورت کم دې او بیا میراث به علم ایلاوی چ موانع نيي موانع سي سلوور موانع نن رايو مالك دش دي سور چ میراث اخلي لك زماز جيري او ميراث تخيل خو غا مري ميراث پر ميلي بل قتل قاتل دی. قاتل ته ميراث نه ميلي او بلا بر قول حنفي قاتل پا عمد پشي بار عمد پختا دي پشي پختا دي چې خپل ورثه قتل کړو ميراث نه ميلي اختلاف الدین دے و مسلمان دے بلکہ مراسنا ملے دی اختلاف الدار دے و تن میرے بدل بدل دی مراسنا ملے دی اس اعتراض کا او شیعگان شیعگان و, و ایدہ پیغمبر خلاص و نم مراس تا سبات ملے ولی ورنکو سنیان و اعتراض و کدہ قرآن خلاف و مکر قرآن و مراس و لاورکا و تایغا لزنورکو اقو راسی نو جواب دادے چپا دیکھے حضرت ابو بکر صدیق رضي الله تعالى هو يو حديث مشكيه دل طوياي او ازندي حذيق الزمان زبير بن العوام ابو الدرداب و بريره عباس علي عثمان بن الرحمن سالم وقاص عمر الفاروق او دا مساله قاعده كلي شي دا چې په نمر خبر اوره اغم د سي يقيني دا, دا لكسن چې قران يقيني خبر متواتر يقيني بل سره قدمي لري ته قران خلاف دے ما آغم یقینی یقینی. خبر خاص پیغه مار د او حدیث کړه دي موږ ما له غیره ورو وسو موږ شخص دي ما ترک نه اوسه قصص پات شو او له خیراتي ما نور نکات بیانایي کپی نمبر نه منتقل شین او پی نمبر طول پلار ده یو عادي یو له ولور کې دایوا دایمه دوی دغه قندار سه مورث مالداری کنه وارث وی چیرې دې نهیش د احمان ما ته پاله شو نیک پرکو د دا خبر وشي چې سپه کافر کیږي د د تنه غلک بڅکول دی په خبره پوښ بل په لای کراز پیغمبر مال راځه مکې دا زبته راځي ته هم برازي دا ټول خبره په لاري بندشوي کته چې قران چې وی و سولېمون او داوود مې سولېمون السلام داوود السلام یوول سولېمون دا سولېمون یې نور زمين دا خو د دین په لحاظ سره بل یوه کې رسولې سې نو علي د سره بار تقریش یغان ده اوخ نختلاپات دی او دسی پسیدی چې کله په خدا په فاشنه په ار وقتی حضرت عباس ردمه نیم مال زما او فاطمه نیم مال زما ده زکه شفیر امر او فاشو نو تری جواند دی او دروسیه کوشته اوت محروم دی لری کنه حضرت ای محرومش عباس تر دی طب علی نیم زما او فاطمه نیم زما ده زکه زلور جما بین کا واحد په هندس نو حضرت بوګه سیدی قرنه کړو وې پرمای دیوسم نحنو مشلم بیا اعلان مستوفي نمبر ګراسنسي ما ترکله صدقه ثلاثه خبره او حضرت فاطمه ښپښه نو چې ته وافس استمیره سوق خلي خلبش نو زماره پلان بیا سوق خلي سوق باندې روایت کوي چې خبره وکړي قران رسول ورایو نکري انده لیکن د بیخي او روایت ته چې خبره کړي ډېری بیا په بیا از سید ابوبکر صدیق په زمانه کې پاداش نه هې تر ما وځه از موږ پرغلو نه هې تمره یي ستاسو خبري ابوبکر صدیق په اصله کې وخت د انصافنو ټیکوه نو تاسو جسن نو بیا ولا ورکره صحیح تاسو تصرف کوي موږ او تا سو توایو متولي ور تو منتظم ور توایو بیا په زما یالو یې ني مي کرامه اندي او یې نو مینه مانه نو که دا که شان بیا تقسیم شوروشي اعتراضو کتابله غالي قيغمبر خدا به بی حالت د ژوند ما اغيله وکړي خدا قران حالت بار بارخه نو مناخلي وېدا کوم دغې نو چې دا غيښ نو پیرمبر خدا ولا ور کړې دي وقرنا فی بیوتک كنا پر کرود کې نه او چا یې چې نا بادشاہ ولا ګرو مالغه ته واڅ وبخده اوس هغه چا لور کړی دسته شو د شي به تقدیر او شي غند خبره کوي امونګه دا کو او دا دا او سا پور دا قیامت پور دا جگرہ خلاسی گی نا او دا بائی قیامت کیا پیستانا کیا دے شی منزان تا پا حق وائیو زکا چے صحابه کرام دا پسی پیستانی کئی او نبی سم دا وائی نا کری دا دا بیرمبران میراس تقسیمی گی نا خبرم دا پسیدار پوشی دا دا ہم پکیادا وائیو فاین کن نساء قچردہ اولاد زناندی گنز زناندی او پوهکاس نه پاینده دوونه وڅاتې دي په او نه سولوسا ترک دا چې ګډوډ وی نو علکلبا د چن ورکاو جنې لبداغېنی هغه ګډوډ نه دي پخې جن کوي دي باې نه باې غرسېونی سا تغليب کا نا خزم پاکستان نه کوم شوما او دوه دو دوه سي باخي شپک غو فائدې شپک جره وا ځمکړه څلور د شو او دو چاته ملایويږي نو راسه سبب شرطینه سبب غو زویو نشي کنه نو په لار و چرتهینه غلبې ورکو نو په لار چرتهنو د ترزوی به غلبې ورکو تروی غلبې ورکو د زږ د ترنوي د لږ کربوي د مزږ د ترلامنوي د لری ترلامن په کې ته استبوي انه یقول فرایض فما بقيا فهو لاولار رجل ذکر ته اکه یعوه ورسن بې شډه ورسن چل وکاو عبد الله ابن عباس وی نیمه به ورکو ډول له فهم نیمه ورکو لکه څنګه چې یی ورکو له بمه ورکو او اکثر یی طغلو سوید ډولهم سر سین ورکو دا عبد الله ابن عباس خبره نیمه د تشوله نیمه د یوه رسوله نیمه د دول ورشوله درې درې بد ورشوله له ما د دواړو شوله دوتیناله او دلته وروات کس وکاله دلته په قران کې یو سړی مرده او ځخ وين دي لری نيوه باخلي یو ملک سلطان باخلي په صبراشي نو چې كلهم نور لور زیاده نو چې خوندې سر سي نه خلونه خو باخ ماخلي کدي نه ما سواي او بلا وكاله دغه په رمل خدا په زمانه کې یو سر مرده ام قخا داغي بول نبي اگر رازي په خدا او توه سيد مال ور کړل دا مالو کې احاديث په قضا کوي فعبد الله بن عباس صلى الله عليه وسلم هذا خبرنا نبي وإن كان واحداً كذلك أولاد تكالاً نفهم شو يوه يوه خزبه ونحن نشي نخور فالها نسبه داخل